Markus S. Ich arbeite als Programmierer in einer kleinen Computerfirma. Wir Kollegen verstehen uns alle sehr gut. Für Außenstehende sieht es oft so aus, als wenn wir alle beste Freunde wären. Dabei gibt es die Firma noch gar nicht so lange. Am besten finde ich unseren Chef. Er behandelt uns, als wären wir gleichberechtigte Partner. Man hat bei ihm nicht das Gefühl, dass er seinen Kopf durchsetzen will. Und in wichtige Entscheidungen bezieht er uns alle mit ein. Also, ich arbeite wirklich gern hier und kann mir momentan nicht vorstellen, die Firma zu wechseln.